Rondelul unui portret Tot infinitul în pupile, cinci continente în caiet Scriam solemn și violet, jutem pe nu știu câte file Pe atunci urcam către Tibet când numuream la termopile Tot infinitul în pupile, cinci continente în caiet Dar nu-i decât un vechi portret și un biet școlar brumat de zile Pe care îl șterg de praf încet Cinci continente în caiet, tot infinitul în pupile.